Capitolul 20. Religia romană de la origini până la procesul bacanalilor, anul 186. 161. Romul și victima sacrificială După vechii istorici, întemeierea Romei a avut loc către 754 înaintea erei noastre și descoperirile arheologice confirmă validitatea acestei tradiții. Vata celebrei Urs a început să fie locuită din mijlocul secolului al VIII-lea. Mitul întemeierii Romei și legendele primilor reci sunt deosebit de importante pentru înțelegerea religiei romane, dar această sumă mitologică reflectă totodată anumite realități etnografice și sociale. Evenimentele fabuloase care au prezidat nașterea Romei ne relatează despre 1. Un grup de fugari de diverse origini și doi, unirea a două grupuri etnice distincte, o etnia latină din care a ieșit poporul roman este rezultatul unui amestec dintre populațiile neolitice autohtone și novălitorii indo-europeni coborâți din țările transalpine. Această primă sinteză constituie modelul exemplar al națiunii și al culturii romane. Într-adevăr, procesul de asimilare și de integrare etnică, culturală și religioasă s-a perpetuat până la sfârșitul imperiului. Conform tradiției consemnate de către istorici, Numitor, regele Albei, a fost uzurbate de către fratele său, Amulius. Spre a-și consolida regatul, Amulius i-a masacrat pe fiul lui Numitor și a obligat-o pe sora lor, rea Silvia, să devină vestală. Dar Silvia a fost însămânțată de zeul Marte și a dat naștere la doi băieți, Romulus și Remus. Abandonați din porunca lui Amulius pe malurile Tibrului, cevenii sunt alăptați în chip miraculos de către o lupoaică, sunt găsiți la puțin timp după aceasta de un păstor și crescus de soția acestuia. Ajunși la vârsta bărbăției, Romulus și Rămâs s-au făcut recunoscuți de către bunicul lor și după zdrobirea uzurpatorului l-au reurcat pe numitor petron. Totuși, ei au părăsit alba și au hotărât să întemeieze un oraș exact în locul care își petrecuse copilăria. Pentru acele sfatul zeilor, Romulus a ales Palatinul, în vreme ce Remus a ales Colina Aventinului. Primul care a zărit semnalul augural a fost Remus, un stol de șase vulturi. Dar Romulus a văzut 12 și lui a revenit cinsta de a întemeia orașul. El a trasat cu plugul o brază în preșurul Palatinului. Pământul aruncat de brazdar reprezintă zidurile. Bransta reprezenta șansul de lângă ziduri. Romul s-a ridicat plugul pe o porțiune abrasă ca să însemne astfel locul viitoarelor porți ale Romei. Ca să ridiculizeze terminologia extravagantă a fratelui său, Rămus a încălcat dintr-un singur salt zidurile și șanțuri. Atunci Romul s-a năpustit asupra lui și l-a ucis strigând. Așa va pieri oricine în viitor îmi va încălca zidurile. Caracterul mitologic al acestei tradiții este manifest. Regăsim în ea tema expunerii noului născut din legendele lui Sargon, Moise, Cirus și altor personaje celebre. Lupoica, trimisă de Marte ca să-i alăpteze pe gemeni, prefigurează vocația războinică a romanilor. Abandonarea și alăptarea sa de către femeie unei fiare sălbatice constituie prima încercare inițiatică pe care trebuie să o învingă viitorul erou. Este urmată de ucenicia adolescentului printre oamenii sărmani și simple care ignoră adevărata sa identitate, de exemplu Cirus. Tema fraților gemeni, înfrășmași ca și aceea a suprimării unchiului sau a bunicului, cunoaște și ea o largă răspândire. Când ce privește ritualul întemeierii unui oraș dintr-o brazdă, Sulcus primigenius, s-au arătat paralelismele din nenumăratele culturi. Invers, o cetate vrăjmașă era nimicită ritualic, când i se distrugeau zidurile și se tregea o brazdă în prejurul ruinelor. La fel ca în atâtea alte tradiții, întemeierea unui oraș reprezintă în fond repetiția cosmogoniei. Sacrificarea lui Remus oglindește sacrificiul cosmogonic primordial de tip Burușa, Imir, Pancu. Jertvit în Vatra Romei, Remus asigură viitorul fericit al orașului, adică nașterea poporului roman și venirea lui Romulus la domnie. Este greu de precizat cronologia și mai ales modificările acestei tradiții mitologice, înainte ca ea să fi fost înregistrată de către primii istorici. Arhaismul ei este de netăgăduit și s-au pus în evidență anumite analogii cu cosmogoniile indo-europene. Mai instructiv pentru ceea ce ne-am propus este să vedem repercursiunea acestei legende în conștiința romanilor. Citez, de acest sacrificiu sângeros, primul oferit divinității Romei, poporul își va aminti întotdeauna cu spaimă. La mai mult de 700 de ani după întemeiere, Horatiu îl va mai considera încă un fel de păcat original, ale cărui consecințe trebuiau în mod ineluctabil să provoace pierderea cetății, împingându-i pe fiii săi să se masacreze între ei. În fiecare moment critic din istoria sa, Roma se va autointegra cu spaimă, crezând că simte apăsarea unui blestem. La fel ca și la naștere, ea nu își va fi aflat pace nici cu oamenii, nici cu zeii. Această neliniște religioasă va apăsa asupra destinului ei. Închei citatul. Nota 1. Horatiu evocă consecințele fratricidului original în Epoda, 7 Roman, 17-20. Închei nota.